Lumina. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină, facerea unu cu trei. Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric, 1 Ioan 1 cu 5. O dinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. FSN 5, 8 și 9. Lumina este cel mai frumos și cel mai înalt dar al lui Dumnezeu în noi, Sfântul Grigorie, teologul. Pentru fiii luminii este zi și în timpul nopții. Când este oare fără lumină cel care are lumina în inima sa? Sau când nu are soare și zi acela pentru care Hristos este soare și zi? Sfântul Ciprian folosește lumina pe care o ai. Cum vrei mai mult dacă nu folosești ceea ce ai, Sfântul Vasile cel Mare? Soarele lucește și în locuri puturoase, unde stăpânesc gunoiul și necurăția, fără să fie păgubit sau întinat. Sfântul Macarie cel Mare Dimineața sufletelor o aduce soarele dreptății, făcând cu răsărirea luminii cele înțelegătoare ziua în cel ce l-a primit, Sfântul Vasile cel Mare.